Bon GITARRA LERUMATA EN PODCASTERA GAUR STONE SPIREko arkitektoak. estone spire architect 2024ean e, ateratako joku bat da. Bere diseinitzailea Jordi Adan Dugu, eh, nahiko ezaguna, ziren, ba bueno, Sagako eh, diseinatzailea dugu. Besteak beste, derebai ba bueno, izan dugu erebai langile, ba turdan eh, jokuan, edo adibidez, eh, somsite franquiciaren, beraz, bauno nahiko ezaguna den diseinatzailea bat. Eh, zertaz doa Stone Spire Architects eh, joku hau. Ba, bueno, nahiko joku simplea da, esan bezala, ba, ba kartografos e, jokuaren, ba, unibertsioaren kokatu da, dago, eta azkenean, ba, draft joku bat daudan, da, da. da joko bat nahiko familiarra, familia guztiarekin jolastu dezakezuna, batetik bostera jolastu daitekena, gure kasuan bost jokarekin, e, bost jokarekin bai, jolastu genuen, eta, ba, esan bezala, ni, asko disfrutatzen da joko bat da zen oso simplea oso azkar jolasten dena normalean eh duerdian gehienez jolastea daitekena eta jokoa pejen ba nahiko 2000 tartean erxia da 2,10reko zailtasuna duena nola jolasten da Aston Spectre Architect jopuretara ba hemen zera draft joku oso klasiko bat dugu baina badauzka bere, bere bere tweak edo bere giro jire, ez Jokoaren tema izango da ba, bueno, ba, mazmorra bat sortzen ari garela, eta mazmorra horri ba, no, diseinatzeko edo distribuitzeko, ba, ba, modu batean inbarku dugu, ba, puntuak irabazteko. Nola zein da jokoaren mekanika? Ba, draft mekanika bata. Ba, Bost karta banantuko dizki gute, horietatik ba, bat aukeratuko dugu, eta datorren jokoaren pasatuko diogu, diogu karte multzoa berak horretatik ba, bat aukeratuko du dugu, eta orla, guztiak ez. lau 4 karta izan urte azkeneko karta normalen deskartatzen da. Eta kontua da, ba bueno, hasierako e, hasierako txandan ba, banantuko banatuko zaigu karta bat markatuko duela gure mazborran zer egon berden, ez. Ba adibidez, e, markatuko digo ba, egon berdiraela eh zelta batzuk edo toki batzuk izango izan marko direnak. E, mazmorra zeldak edo, mazmorra karratuak. Ego dira beste izan beharko direla, ba, noraituko mehatze mehatze karratuak, ez? Beraz, ba, bueno, emango egutekarta bat, non jarriko gaituz toki itzean, zer egon behar den, badibidez, ez? E, honetan, egon behar da, mazmorra bat. Honetan, e, mehatze bat, hemen muztro bat, hemen bat eta hemen, ezagir, izar bat. Kontua da, ba, e, partida maileran karta horren elementu guztiak jartzen baditugu ondo jartzen baditugu. Ba, puntuak irabaziko ditugu, normalean postetik hogeira e, joaten diren puntuak banatuko dira. Eta, e, ba, samtzeela, draft mekanika horren bidez, ba, adibidez, ba, sakituz, lehen txandan, ba, aukeratuko dut, hemen behar dut, ba, mehatze bat, ba, geldituko honez, karta mehatze honekin, datorengo pasatukut, eta e. <laughs> Esperoko dut edo guztatuko liztedek ba, datorren jokara egimango dean karta multzoan bat natze ere bai eh, eh, ba, behar duan datorrengo karta bat ez dakitez, egun eh, martena, ba, monstru bat adibidez zentu horretan, ba, bueno, naeko joku simplea. Gainera, ba, e, karta bako hitzak ba, bueno, e, bere irudiak izango izanuditu, e, ba, bueno, muztroak edo mehatzeak edo zeak egongo dira, baina nire bai, agartuko zizkioa di bez ba, e, altxorrak edo trampak. Zertarako balio gute altxorre edo trampa irudi horiek? Ba, e, balio koko digute zeren, ba, ba, behin lau kartako kokatu ditukula, eh egongo da fa, mantenimiento fasebat non eh ba bueno, karta horiek diru bat e, diruko puro bat emango dut saren karta bakoitzaren azpien egongo da bat champo mater irudia tematiko zenbaki batekin eta champo bueno zenbaki horrek markatuko digu zenbat champo E, ditugu zergatik ba gogo da mantentaimendua hasdat erosiko dugu etez, erosialko aitugu, ba, dibez, trambak, musturak, eta erosialko ditugu badibez trampa moztuak eta berrez gure ba bakarta hoien gainean jartzeko ba punto gehiago kitz, zergatik zer negun dira partia tarten bakarta batzuk e, gure puntuei ba punto gehiago emango digutenak adibidez ba, gertuko hartuko zaio karta bat non esat ondona sort, sortu albaduzu bide bat sarreratik bukaerara ba eh Batzatzen den karta bakoitzetik, ba, punto go, e, bi punto emango izkeuzte. Bide, e, ba, e, eta bidez. Zure bidean, ez dakit ez, mostro-pare, mostro-berde eta mostro-more pareak egiten maituzu, ba, pare bakoitzeko iru punto. Eta zentz, horretan, ba, mantenu mendu fase horretan, erosi halko ditugu, ba, mostro-estrak, unkarta horien gainean jaltzeko. E, modu arreta modifikatualko ditugu karta hoiek, edo nahi badugu karta hoiek gauztak e, gehiatu, zer normalan kartak bi edo hiru gauza elementu izango dituzte, baina nagoen dira karta batzuk ba, elementu bakarrezatea, edo karta batzuk non e, izango ditugu adibidez ba, e, lau elementu eta ba estar kite este berry bad hartzamadu ba, baten bat tapatu beharko dugu. Eta horrela ba eh da jolastuko dira, zerun azkeno sortuko dugu ur nonaiteko ba, ba bat, karta rejilla bat, eh kartakoa lau x 4, ez. Beraz, ba ronda bakoitzaro normalean saihatuko gara. Ba, gure karta printzipalarren distribuzi, distribuzio distribuzio hortsa bai mustroak, bai mehatzak, bai eh no e, eta bar izatea, besteetik e, kartak izango e, dituzte holako ba bidetxo bat xayetuko gara ere bai ba bide hori hasieratik as, e, bukaerara gidatzea ez ez moztu gabe zen zenore punto gingoango eskitute eta gainera partida artean ba, lortu izango ditugu hiru kartaraino Enon, ba, puntu haiek e, gehiagotu alditu, e, bueno, puntu gehiago lortu aldigun digutenak, edo eta ba, ba, ditugun puntu haiek, ez norite, e, ba, ba, biko izateko edo hiriko izateko eta barez. Saben zela, ojo, oso joko interesgarria, zen azken, osko askar jorezen da, e, karta bat aukeratu, zure beretokian kokatu, e, bestea mugitu beste jokalaira eta barez. Eta zantzatzen, zuretan, ba, basa mazera, hori askar jolasten dena, e, asiko zara lehen partia, ba, nahiko partia laite izango da, zeren saiatuko zara, segure Zure rekarta printzipearen distribuzioa ondo sortzea, baina 2-2 partia jolastu dituzula, ikusukozu kozu ba, saietuko zara, hori egiten. Bide bat, asieratik, asieratik, hasieratik asieratik bukarera, e, bide, ba, bide argi bat egotea. Saietuko zara, musturoak bidean jartzen, punto geokitzeko. Saidetok zera, ba tranpak esaten saidetok zera, gainera ere bai horretako dirua berko duzu, beraz e, ikusiko duzu berkarte hobetzak zenbat diru emate dituzu dizun erronda bukaeran, zeren agian ba interesatuko zaizu e, izatea lehen aukeratzea ba ze Eh, ze monstru, ze altxor, ze hozer, jarri na duzun zure mapan, punto gehiago egiteko ez. Eta zantzatzen, esan bezala ba, oso joku satisfaktoria. Esan eh, bezala, familiarekin jolaztu daitekean, eh, ba, ume txikiarekin ba, eta bar, jolaztu daitekean oso joko errexa. Zerena azkinan, ba, bueno, dain garantzisoa eta normalan horretako jokutara jolazten bagara. Ba umeekin bat ez dira ez, nahiko zoa behar joan gogara. Baina orokorrean, ba, ba, asko gustatu zaidan joko bat da, e, ohentxe bertan persioa ez dauka ez dut ikusi, baina esango nuke, berez, ba, ez litzateke ba, oso joko karizti izan beharko. Ikusten eginez, ohentxe bertan, Amazon, Amazon estatu bat, bueno, berrogeita bat eurotan. Berrogeita bat eurotan, ma, ez zait, kristonako prezioa eruditzen, baina nagia da, ez mazera, ba partidasko eman aldi ezagio gezu eh, jokoni, eh, jolazta, joku tara jolaztean ez duten jendera egin ere bai lortu ezak dute, eta, semen zer, ba, oso joku gomendagarriak egin prezioen ez nuen, eh, nuen gomendatuko, segura eskibik garen eskuan eh, lortu daiteke merkeago, baina nire da, semen zer, ba, nik eh, bejejen sortze bat eman dio da, ez? Zer, sortzeak bejejen esan, eh, esan nahi du, ba, bazkinen, E, ba, alduzunea jolastu ezakizu lehaz, eta egia da ba, oso joku eskertua dela zentzorretan, zeren oso errexea damaik joku bat oso errexea da prestatzea, oso errexea esplikatzea, eta azkenean beti ba, ba, bueno, imate dugu ez ba, ba, jolazaldik satisfaktorio batez, hau izan da. Stone Spire Architects edo eh Stone Spire-ko arkitektoak, xemantsela eh ba ba bueno, gutxora 41 €tan lortu daiteken jokua eh Espainiaren estatuan kaleratua dena, ta nahiko izan de ez izan daiteken adidez eh gozten ba efnak batean edo ez dakizu, e, ez zuen mejor pues edo cómics y denda batean, eta ba repartit gumentatu ba. Eskerrik asko entzutagatik eta gut datorren saion entzutegara. A